Gure Gomita, Kati Pocholu, gure kiene gunaan, suri? Gunaan. Aspandar bat. Asparnen bedian ez dakit bizi ziren ez? Asparnen eskualdean zinen sortuaz deko? Horri da, aspandar haxan ditzen niz. Horri ah, ez da hanzen? Bize gusiko. <laughs> Nainzita ez ziren asparnen bizi gehiago orai? Horri da. Doen? Egenterian bize nizorin, <laughs> gifuzkoan. Ah, bidetan beti horri da? Bo, zer negisaz, azparnan edo beste toki batean, beti bideetan gira, uh, zailada dena toki berian egitea, maleruski, eta, eta bo, ara, dutan lanarekin uh, usu bidean, bidean gira bai. Jo mm. bada posibilitate jago gaur egun uh, uh, ziren tokitik lan egiteko, etxetik eta eta nalda, edo alaike behar dira ahimanak egin zuzenki. Ehm um, bai bon, bat lankidekin bulegoan itsaitera biztandan betia uh, goxo agodata ubea aguda uh, sin exgia keta soxceko Eta gero bai bat ditugu bat topak eta um, beste profesionalekin, eta um, edo gure proiektuetan, edo um, beste ekoizle batzuekin, edo ala, usu bat ditugu bilkurak, edo topaketak hala ere kanpoan. Usu ez dakit erregurarki nuke, hmm. eta gero hartetan telelana ere uh, egiteko uh, posibilitatea bat da, bai biztan da. Gaztibeltza, ekoizte tse bat baita, kondatuko dugu, pixka bat zerren hori ezagutzen ez dugun ontzat, eta ez da baitez badan denerremana ezagutzea ekostetxe batek zerri giten duen. Eta zpahnen beraz uh, gazte pasatu duzula, kulturalki, txatiola eta hori eguziak hori ezagutu dituzu? Bai, hori <laughs> da. <laughs> uh, be, uh, sohtu zelarik txatiola talde horren behar nien zen, ezute janen nik sohtu nuoraz, eta talde ondia baiginen, baina uh, gazte-gazte tatik uh, sartu Xaltza -xa kulturaletan. Elkarte mundutik, eh? Elkarte munduan, bai. Baitiola sohtu gine horarik, estu tamazazpiohten dituela. E, Baina, bueno, izagoan nintzen, eta hankoan gineoan e, gaztetxe e, bat sohtzeko parada azpahnen, batzen lehenago batzukia um, zentokian. Batzukia ditzen zuten, ben? Hori da, batzukia zen, batzukia eh, zuten, man, da, batzukia, batzukia zain, bai, donapaulen ere ustut batzukia zera eta beste toki batzuetan ere. Hala, ego Euskal Herrian lotzenda... Ez uten berde finizioa. Hori da, ez alderdi bereko uh, <laughs> <laughs> uh, kolektibuak sortzen duten uh, tresna bat, egenen dugu. Ego Euskal Herrian peen baita. Hori eh? eta ipar Euskal Herrian e gehiago uh, ahont ezkerreko mugimendotatik sortutako... Uh, karteak izan dira, azteko azparnen alazen, uh, eta orru, belaunaldi be, haintzineko belaunaldi batzuk zuten, uri uh, eramaiten eta kudeatzen, eta ustekoa zuten eta orru poxatu zaukuten uh, be, azparnen guruko gaztegian eginoen zerbait egin, egin uh, uh, tokiohtan, eta hola sohtu ginoen gaztetxea uh, lehen lokala gerustik izan dira beste bilokal teati horarenak, baina orru sohtu lehena Gero horretik duan behar izan ginuen, beste bat sortu, eta bon, maitatu nuen hor berrezik izan, bon, kulturarekin beti bukan dut txikimendu handia, eta zen, bon, bat kolektiboaren indaja eta, eta sortzen diren dinamikak kolektibo batean, eta bestetik programatzen gunituan hasimplitu ki programatzen ginituan, maite ginituen taldeak eta eta araujekia danik emaitzen zauko nora hasetzen gintuan horrek eta gero behiari emaiteari zerbaiten eskaintza egiari eta eta ara azpajene guru eta hortikara ta gu ere alduziren gazteak inztukietatik beraz eskaintzea proposatzea eskaintza kultural bat <hazitzen> Gaztetxan Gast, uh, etiketabat bazinutan aleike erra, haipatu duzu ezkerrekoa, gazteriaken garaia zen, mentuaz garaia jortan? Uh, bai, gazteriaken garaia zen. Mm -hmm. Beraz aldarik politiko batzu baziden, eskoin eh, mutu jaren kontrakoa, eta holako... Um, bai, bai, bai, <laughs> Eskuin Eskunbutu joaren kontra eta eraikuntza nazionalaren alde eta eta ara eta jiaren garapenaren alde eta defentsiaren aldeko uh, aldarrikapenak ginituan bai. Uh -huh. Eta bestera ikasketak zuka ikastorantz egite dituzu Azparnen? Biexen? Eh uh, bai, Azparnen, gero Salvador Jara joanitzen kanburat eta eta gero Bernat Etxeparerat uh, bai onaratz. Kursus uh, normala zen uh, Kanaiurtan. Baita ez, ikusten dugularik, eh, Raimai Kastolan zonbat ginen, eta grobuka eran, eh, terminalean eh, zonbat ginen, etzen eh, baita espada nox mala, hainitz eh, ikaslek beste bide batzu hartzen zituzten, edo galtzen ziren eh, bidean, erjanen eh, nuke, baina ez eh, hartzen so, zituzten beste ibilt batzu, eh, beh bada... Ara, beste, beste egi batzuetarat joiten zirean, edo beste modelo batzuetarat, bat ez dute jaiten gure azena oberena, baina bederen eman daut parada euskaraz, euskaraz ikasteko, ta, ara, eskolako ibilbide hori guzia Euskaraz egiteko parada eman daut. Eta zu, lizeotik landa, gero? E, nora joan zira? Ordan, lizeotik landa, e, joan ez baionako iuterat, Or, egin ditut uh, komertzio ikasketak tek deko, txantena, teknik de komertzalizazio ez uh, dakitu uh, nola euskaratua den eh, izan da pena, bon, dena dena frantzese uh, egin dut hori bai honan bi urtez, eta gero egin nuen irugagen urte bat, ba, lizentziaren ekibalentea, bainan erasmus uh, urte batekin, uh, irunan <laughs> hala, ez gin dituan uh, aukera hundiak, joiteko uh, uh, hasteko ez ziren aurlako akordio uh, uh, Hainitz, e, unibertsitatean artean garaian eta, mor, nik dainoan ikasi, eta autu bat eginoan, autu guti eginoan, eta ginoan pixka bat e, niretzatzen autu uberena, eta bai maleruzki irunian <laughs> ikasteko parada zera ikusi nuen eta, eta ala izan zen. Ah, adiz, bentoaz, uh, kurtsu eta ikkampo, eskual girua senditu duzu? Uh, bai, bo, alde zahean eta bisukirekin eta bizi ginen, ari edo euskaraz egitea espanolaz, ez baitziren denak euskaldunak, uh, bat zu euskaldun ari zirean, eta bai, bai, bo, bai, atxe mandut nere, nere gireua, bai biztanda da <laughs> izkafe hartzen uan egikota begenan, etxe <laughs> justu ondoan bizi bai ginen, eta bai, bai, egin uan nere... Nire bidea edo hache manuene nere, nere mua hazteko e irunan ere bai. Zure mm. lehen lanaz o horrizida? Nere lehen lanaz, saxelan finkoa edo Boa, gastaruko lehen lanaz. Gastarukoa? Uh, Bof, emengo gaztea bezala, agtokokulak egen ditutu dudan. <laughs> A <laughs> eskualdean euh, familiako escoldana, eh, familia co Lhugetan vittiniana, eh, eta gero, deux personnes lana, ue, eta inericha, eh. Deux personnes, eh, sen, euh, bat ateru aroren gatik, gero ouais. biguzu zen talde talde una, talde una dusura dik goxoda. Eh, <laughs> uh, bon voilà, de bai, bai, eta, zen bon, voilà, gehiago uh, i guskizobera do eudi sobera zerarik bistan da, etzen goxo baina Guretzat, eh, bakarrik egun bat zuziren, batzuk eh, urte gusian, badute arazo dute araz hori, beraz. Hori mm. um, ginoen, eta gero sasoinak uh, entek marxen, azpernean, holako <laughs> lanak. Uh, ginoen beste sasoin bat uh, elkagen, bai honan, idekitzetko e, tantzelarik... Uh, elkarreko uh, uh, denda hundi hori zura hitak lan egiten zuen? Uh, bai, lan egiten zuen, eta hola asin nintzen, udabatez uh, be, sekatzen zituzten jendeak uh, uh, materialaren egeferentziatzeko uh, eta bach denda idekain zin megaden deitzen zain, hori zan, bai, urida, da, matzin megaden ez uh, <laughs> es istan, no? bai, matzin zain Ba, dut, bai behar, bai, antzia Eta hor hori sinintzen, eta gero ala, bai kasketak finitu eta eta proposatu zertaten hori banaketan hasteko eta hori sinintzen lan jana. Ah, el beraz banaketak egiten e, banaketa, zen ditu. Eh banaketa sailaren arrienantzan lan egiten ginuen eh belkax argitaletseko eta beste argitaletsetako eh ecoispinak eh saltsan e, dendan dendetan. Eta benik egitenuan Bizkaia lutura naiz bazun komertsiala eta eta Baina tzaile edo ekoiztetxean artean. Hori bon, da zinaz sintetizatzeko. Egan behar da, elkar, araike dintzerarik animaleko estruktura zera, zabaletik edo dintzen horret, elkar eta San Andres plazantzen toki ha, importanta, eh? eta guztien da, araike morriztuz joan dela, ez dak, du hori uh, alta kultur emaitza bada, bo, disko gintza segur ez, ez da, bat berdina, Benen, kulture maitza hor da, eta denda da, tipituz joan da. Zer da, konkurentzia din da, edo... Zubera esplikapenik ez nahi zerabaki izan eta eta nahiago dut analisiarik ez egine. Bo, ez dugu eginen horren. Gero, sartuzi da EEP, ez eh, dakit kronologikokin eh, hori izan den? Eh? Eh, bai, hori ginoan, uh, ginituen somaitu uh, urte elkarren, eta gero bon, elkarritik joan nintzerarik banoen gogoa um, Uh, be, kultura eta ben nik ara, baditut uh, uh, bi uh, eremu interesatzen nautenak edo niretzat importantak dizenak da euskal kultura eta euskara um, biak lotuak dira, baina uh, bon, bi xail uh, ere mu bezala ikusten ditut eta beraz go, nik, nik ikusinuan niretzat importantak ziren uh, gai hoietan lan egiteko nuela, eta uh, bideratu nahi nola, nire ibilbidea, edo hizkuntza politiketara, edo uh, kultura garapenerat. Eta hori uh, kanuen parada, epen uh, lan egiteko hori uh, dezkapen batean, uh, dispozitibo baten kudeaketan. Eta hor sartu nintzen, denbora erdiz. Eta hor gero uh, sikatzen sh, uh, zuten um, Euskara Teknikari bat jobiatuhi eh, uh, eskualdean. Eta hor kanon parada horretan lan egiteko... Um, Eta horrego nientzen, be, eho atuhi, eta aurreiko el, elkagoaren ahteko fuzioa segitu nuen, eta honditze hori, eta, eta egitu ratze hori. Eta uh, baina uh, uh, in Inter, interesgarri adena lana da eta ustut dut importantea dela naizta beti Euskara, euskaldun gisa kanpotik ikusten ikusten dutalarik iduritzen zaute beti indar men membexrita ekeela ikusit segora <laughs> noraduan pataja beti baitua euskararen erabilera eta eta, eta ezagutza ere ezpaita askia askiazkara Uh, Baina, bederean, hori uh, kustenua, nekajpen bat egiten alzera, eta bazera zeh egin. Hala erri, e, ukan nuen parada e, beste proiektu batean sartzeko, e, jandutan alean, e, kulturarekin beti ukan dute interes amdia, eta hor e, sohtu gin e, beraz, orai, gazti beltza filmak, e, dola zomaitu urtea, e, e, era maiten dugun egitura hori, e, sohtzeko parada ukan nuen, beraz, ba, bon, jauz egin nuen batetik besterat. Hmm. E, ez bazen parada hori ukan, pentsatzen uto, oino, e, izkuntza politikan ari entzera, zenta, bera, e, e, e, bizik inportanta eduritzen zautan, e, Uh, politika bat da edo edo segitu behar den hasteko uh, tresnak emaiten ald dituen asteko uh, sail bat elkargoan hortarate uh, agitu naiz gazti belttzatzen da bon, aipatu dugun bilbide profesionala bainan, paraleloan beti zanaiz naiz goiti uh, segitu dut elkarteteetan tatsxoratik... Uh, Gero ih izan da izan baituhtaz, antolaketan. E, IH6etatik azpaheneko ih e, joan entzan. E, eta ih 6 antolatzen du sinegin festibala. Eta festival ogen antolaketatik, nahi bat duzu, uh, garatu nuen ere interesant handiago bat sinemaren uh, zat, eta uskal sinemaren zat. Eta horretik gintzen uh, gaztibeltza sohtzeko, uh, gaztibeltzaren sohtzean uh, parte hartzeko posibilitate hori. Gintzitza uh, uzkidan proposatzerat horretan uh, uh, parte hartzean, ere uh, kideak diren... Uh, uh, Eñaut Kastañe, Josu Martínez, Manesch eta eta Simon Fus eta denen artean hori sortu ginuena. Mhm. Mm Eta du dugu epskat zinegin eta zeustopo diren ere eskual filmak hemen zabaltzeko eta egiten duzuen lana ondia ere eta orai egiten duzena ez dakit segitzen duzuen beti kati e, zineginen? E? Ez, ez dut segitzen gehiago beste oh. bestibatzua chutzitako <laughs> tetokia. Bena beti hor right. da eta biziki festival polita da Pausa bat eginen nugu musikarekin zeta musikak bat du parte ondi bate, ere, eipatu duzu hori jatio lan dinazten, toztera, talde batzu oroitzapen zapan bat, bat zinu hori ateratzeko, or, bat Batean eldu sausuna. Tiachulakoa. A sent tiachula. Suriatean nire izan dira eh, horako konzertua. Nah, ba, dakin uradien aizuson. <laughs> <laughs> Serta dakin aizuson. Fan fan, fan <laughs> Ba, iba da, talde bat, entzatun da izena. <laughs> ba, ba, zonbait urtez, ez dakit zonbat, bainan zonbait urtez, dinaraztea txatiola dat, eta ez dut sekural nohtu, <laughs> e, guti jotzen baitzuten, eta justu izan ginoen paradabat, bainan esan zen, lehen txatiola etxi izan ginoelarik, eta beste lokal bat, sekatze ko arte orten, ukan noen posibilitatea, eta entolatu ginoen konzertua suriatean, eta da bukak tailatuetan. E, zure talde netarik bat? Hene, talekutu netarik bat hori da. <laughs> <laughs> <laughs> eta batalletu zinuan, eh? Eta lohtu zinuan? Be, lohtu nuan, jintziren eh? uh, suriaterat. Beti atiolan ez du lohtu. Oh. Pena da, pixkat, baina bederen suriatean lohtu nuan. <laughs> De uste dut, gara dela ere entzunen dugun taldea hau uh, nafajukoa, eh? Bai. Lehiotikan? Gara johtakoa hori da, baina noreak segitzen dute ino, bai. eta ara, autu bat egin behnuen kantuena, eta... Eta pentsatu dut, ba, untsa zela lehiotikan uh, talde saharada, baina uh, oinu ushegitzen dute diotzen. Gusto, talde saharrenetarik bat dela, ba, eskalehian, eh? eh Se hama izet aurlakoekin? Behaz, ba, ez dakit. Mm. Baliteke, bo, gabe, baina... Abai, ah, gehauek ere hor gira, ba. Bai, bai, eskaldiko taldea da, eta, bo, ara, ikusitut behikitan, eta ikusitut ezin entzela bakaja ashegitzen txitona, bazen egizikarriko giloa eta dute zigariko energia estena gainan, ikustena plazer jartzen dutera jotzen eta plazer egiten du publikoan ere horren ikustiak, eta bo, ez da usuen zuten, ordean pentsatu dut untsalitaikela horren entzutia. Leiotikan etorkizuna girenean hautatu duzua Katia Pozulu. Leiotikan uh, taldearen uh, kantua, etorkizuna girenean, uh, ginenean, eta uste hemen mazera ere gorka horbizue, eh? uh, gomita. Bai, bai, horrek ezagutara zidu biskabat kantu hori ere. <laughs> ah, <laughs> eniz ez duen ez berri zartu ez gorka horbizuk lanetan, eta leiotikaneko kantariarekin? Berrak uh, bada, bere birea horretan uh, jotzen du ez nahizu horreteku sinuan mainan duela espaldi, menan uste dut juhuz bai, biarritza hmm. hasteko. Gati bosurilekin segitzen dugu, eta lehen urratxak metuaz egin dituzuzuk zinegintzen, hor uh, zineginekin? Bai, hori da, markatu jadanik hain uh, ni. ustean. Bai, sartu <laughs> <laughs> uh, bai, nintzen, uh, larik hori jartzia uh, kultur elka uh, artean, bo, bagen dituan hainbat ekitaldean, uh, toratzen genituenak, eta horian artean bazen uh, zinegin, eta uh, zineginen uh, burua da uh, Euskal Sinemaren ezagutaraztea, uh, Ipache Euskari egiuntan, um, ez da askieko izten, enere, ene iritziko eta diren behagen arabera. Baina, uh, egoaldean uh, erakutsiagoa da, eta Ipache, ipache, ipache aldeuntan, etziren baita ezpada uh, ezagunak egiten uh, diren filmak edo etzen ikusteko paradarik, beraz, uh, elburukekin uh, sohtu zen. Mm Hhh -hmm. eta gaineratzek lilaketa bat eta egin zinuten hor sinema uh, gile amatourri eta deneridekis eh ba, gaineratzek eta bai egiten ginuen kanaldudexuan egiten haspenan click la playaketa eta hartu ginuen segida Uh, horren ez da gehiago egiten bainan uh, aragin duguzen baitu xtez uh, amatu geritikia zen, lehiak eta hori biskabatea, uh, xajarazteko uh, ikusen zunezko sohkuntzan eta eta jostatzeko eri ikusten zen uh, geienak egingarriak ziren ikusten zen <gayenak> plaze jartu zutera horgen egiten hmm. Zinegintza, bedezia da zenta eduridu, zinema uh, gila kudeatzen dutela, de, uh, xare bat badutela filmen uh, Erakusteko zinegeletan ez? nola ya, egina da. Iuri du badela sare bat egtu behargekoa zineman nahi balimanzu filma bat pasarzi edo badira baimenak nor naik uh, pasatzen aldu filma bat orra. Um, bon, aski egituratua da zemaren uh, mundua uh, frantses estatuan. Eta normalki, banatzaile batek eh, du eh, programatzena edo programaraztena fin bat eh, sinemagera batean. Gero badera egiteko beste, beste manera batzu sinemagerek eh, antolatzena dituzte projekzio batzu eh, beste, eh, beste bide batzuetatik. Baina eh, bon, ez naizsikoan oktan eh, sartu egia ekan ez dakit antolatzen duten hori. Gehien gehiena banatzailean bideaz pasatzen da. Hmm. Eta banatzaide horiek, uh, ez duzte baita eskualeriko filmak argitaratzen, edo erakusten? Ah, ez da, uh, ez bada dira frantxeas fran fran banatzaide hainitz, uh, geienak, askia undiak dizienak, uh, eta gero bada dira tipiagoak, ere mugu zietan bezala, pentsar da dezakizun bezala, haundiak uh, dute manatzen, uh -huh. eta haien uh, arauak haiek uh, dituzte uh, finkatzen. Erra eh, bon, um, nahi du, argiki, nahi bat dute uh, film bat publikoa, badakitena publikoa ukanen duena, adibidez, Disneyren film bat, sinemagera batean, beh, hartu behar dute film hori, gai beste bat, gehi beste bat, gai hainbat uh, projekzio antolatu, eta um, zailada uren kontradioa itean, zenta askenean uh, uh, film horiak biztanda sinemageretan nahi dituzte eta behar dituzte. Uh, du, den, den modeloan behar dituzte eta, eta urak gaxia da ere azkenean uh, sartzeekin uh, bizi baitira zinemagerak uh, sartzen dituzten sartzeekin beraz uh, mo, sistema urak gina da ez du gu al? gu <gülüyor> <gülüyor> eh baina badira banatzaile tipi batzu beste filmota batzu proposatzen ez dutenak eta gu hor gira taldi hortan banatzaile tipien taldean egiten baitugu banaketa gastu beltzan mugi gero jendu zu gai zertuko girasietasunetan bai right. zer dan ekoizpena baina banatzaile gisa um, eh kartzen ditugu uh, Zonbait film urtean zehak, entzatzen gira ukaitea egurachtasun bat, eta urtean uh, iru, lau bostz film uh, banatzen ditugu. Uh, Batzu guk eginak, eta beste hainbat, uh, beste goizte txek egoitziak. Uh, mm. Modelo hori pentsatzen dut aplikatzen dela Frantzian, maena nere Spanian, beraz egoaldean ere bermodeloa dela, cinema handiak eh, dira eta filma ezagunak dira eta mundu zabalean edatuak ere, pasatzen direnak, edo bada beste txerkuiteo bat ere. Ego euskaregian ahunt desbejedina da. Habe? E, bon, zinemagela guti bada. Eta ez da bat ere egoera bera ise ausko jagoa da. Uh, film baten ibilbidea, uh, bon, ez dutun tsauntza ezagutzen, baina uh, batez ere cinema komertzialak dira. Autore cinema ikusteko, o, fa, autore cinema deitzen dena, da ala, ez blockbuster edo film handiak, baizik eta uh, beste sohkuntza mota batetik sohtuak uh, diren filmak. Olako filmak ikusteko, uh, parada gutxi bada, uh, hemen ikusten handirenak, gehienak edo aspitituratuak ikusten ditugunak edo olako filmak uh, haise gutiago programatzen dira mainen bada beste sare bat eh show tour dogaratu dena eta sarepararo bat sinemetatik kanpo egiten dena edo sinemetan berean egiten dena hemenan cine beno edo el edo bestenaz be kultur etxe edo beste, uh, be beste bon, batez ere kultur etxeetan antolatzen al dira proiektzioak ere Es imposible? Es posible. Es posible. bon, bat ez da. <laughs> ez da xala equipa tolik egiteko, ba dutenak eh vidéo bat vidéo euh, vidéo bat euh, projection euh, baten egiteko irudi Mailand, soy nu mailan. Uh, hala, beste proiektzio motabat litaiken, eta gainerat badira arau batzu uh, frantses estatuak, uh, finkatuak, detzen direnak uh, komunikabidean kronologia, detzen dena, Uh, eta ezin duzu, cinema gelak bat besteko ere, eta ezin duzu, cinema gela batean uh, fin bat proiektatudarik paraleloan egin uh, beste zirkuitu batean, berda urte bat beha egon uh, beste gela batzuetan uh, proiektatzeko. Oh. Beraz ez da posible pusible urgen egitea. Mm -hmm. Bizikiara, utu ba da. Uri da. Bo, legalki eh. azteko ez da pusible. <laughs> <laughs> ah, Ezan nahi zu, ilegalki egiten aldera. <laughs> oh, ba izten aldera zon so maitxar <laughs> bu espen, baina ez zaila da. Gainerat, euh... ala ere, badugu usantza, iparjalde untanuk, ukaita ameka zinemagela eta proiektatzen dutenak, euh, badutenak... Euh... Bon, bakutak badu bere programazio mota, ba aski aberatssa dute eta hainitz motako filmak programatzen dituzte. Ego, ego Euskal Egearekin komparatzen duzularek olako ere mu batean eta olako biztanea kopurarekin ez dira bat ere uh, kopuru beretan edo egealitate berean. Eta wala, atx, enxatzen gira eratxe maitea kire beheo bat gu uh, banaketan uh, antolatzen baginu projekzio bat zinemagela uh, baten uh, paraleluan beh mementoan eta beh publikoa unkitzin aldo zularik uh, bon, baina krispazioak edo zailtasunak sohtzen alditu. Mm -hmm. Filma eskoal zine gintza ipatzen dela erik, eh, gaiten alda, uh, bikoiztu aden filma bat, eskoal eh, filma dela, badira bikoiztuak diren filmak, franxex, amerikak, edo zakitzoin uh, uh, kultureta ekel direnak, eta gero, badira hemen ekoiztuak diren filmak. Dez de berdintzen dira, horiek uh, cinema geretan pasatzen. Nik beti tenut paraleloa literaturarekin, eta niretzat argi da, e, euskal film bat, euskarazko filma da. Victor Hugo euskaratua balima da, da, ez da euskal literatura. <laughs> Beraz, niretzat, e, diadanik bikoizketarena da, euskaratua den film bat, eta gero hemen egina den film bat, e, nire jetsu nire definizioa, baina angaztibeltzan dugun definizioa da, Uh, hemen egina den film bat, da euskal egiko film bat. Ez da euskal film bat, uh, guretzat euskal cinema, da euskaraz egina den uh, cinema. Ez da bikoiztua den amerika biko film bat. Ez, bo hori seguk ezaz, baina nizaitena dira, francesez edo espaniolez egiten uh, diren filmak, batzuk euskal cinema daitzen dituzten horiek, beste, uh, beste leku batean egiten alba dira, E, beste izkuntza bat da ez dakit zer duten euskal cinematik ez palimada lekua edo gehu jafiarekin lotua dela hori gaiten dut bate ez ere fikzio gero dokumental entzat maha maha ejeskiago mugitzen da edo muga, muga, muga ez hartzea zailagoa da zenta dokumentala zaitenut, euskal azpentsatu, euskal sohtua euskal e Euskal zuzenari bat, edo zuzenari euskaldun bat, baina gaiaren arabera, edo mintzatzen diren protagonisten arabera, espain baina dira euskaraz ari, bon, ara, ara, gero bako txak, film bako txak kaiten aldu bere, bere etiketa. Ea, mm. ja, ja, bada galtzeko, dokumental hain itzateratzen da, pentsu dut? Filmeak komparatuz, badira film dokumentalak, ez badira olakon da asketak? Ba eh? uh, Fikzioa komparatuz, bai dokumental gehiagoa ateratzen da. Dokumental gileak ak gehiago baitira, Alde batetik eta bestetik fikio baten altsatztzea zailaago baita ere. Mm -hmm. baina bon gara ez da niretzat biak baila berean dira, zenta dokumental batean ere uh, uh, istorio sakonak ondatzen al eta eta indartsuak. Mm -hmm. Beraz Gastti beltza filmak zer da uh, ekostetxe ekoiztetsi baten lana Antxatuko naiz <laughs> es sintetikoa izaiten zaitea. Uh, ekoiztetxe baten lana bon, badira milagauz atipi egiteko baina horokorki uh, uh, baliabideak eskaintzea proiektu bati eta zuzendari bati uh, bere proiektuaren uh, egiteko beraz uh, bera, behar lenik lehenik e, proiektuaren idazketa uh, garatu behar da, beraz uh, autorea laguntzen dugu uh, bere bidearen atse Baili abideak emaiten, emaiten, emaiten hoxetarako. Ida asketatik ba, sikatzen ditugu uh, filmaren egiteko pachtaideak, bera zizaiten alda beste produktore batzu sikatu, beste ekoezle batzu egiteko uh, koproduktzio bat, gukainit koproduktzio horrekin uh, lan egindugu. Uh, ego Euskal Ejiko uh, ekoiztetxeekin egiten ditugu geienetan koproduktzioak. Ego um, Laz parteaide horiak eta gero uh, gero diru laguntzak uh, sekatzea horita. Diru lagunzak gabe ezin da egin ezima ezez... Ba dira bo, diru laguntza publikoak eta pribatuak, uh, terebistek, edo man ezagun, diru laguntzak emaiten dituzte ere, jo, laguntzen dute mo. Ez dira, diru laguntza deitzen, bainan uh, erosketak, bainan da, diru bat, sartzen uh, dozuna zure finantzamenduetan, uh, jubuk, badugu kanaldu dugu gure lujaldean, biztik lagunga jadena, uh, Euskal Zinemaren garatzeko gure lujalde untan. Uh, beraz, atxe maitea, finantzamenduak nondek uh, lohtu, Beraz, hori uh, da biderik <laughs> importantena, zailena eta luzena. Eta gero hori uh, lohtuta uh, filmaketaren antorazia. Beraz, pentsatzea, bexikatzean ikatzea nuen eginen dugun, zer uh, zetalderekin, zetalde tekniko eta zetalde artistiko rekin, antoratu, era, um, castingak, egin behar bali madera, uh, egin, eta bak, hori dena, dena antolatzea. Eta gero azken fasea da detzen dena postprodukzioa, uh, oiko izpenarekin lotua dena, eta hor uh, filmaren uh, uh, muntatzea, irudia, soinua, uh, koloreak, uh, kolorea zuzentzea. Alde, interes filma... gafiena bentoaz filmamatean? Uh, Dena, zuretzat, zart nahbait da. zure buruastegi hautatia eusatu eusaturik ikusten bait zu berbada bai. baina ez da idazketak ere badu bere interesa, mm. bon behar bada interes gutiena duena bistanda finantzamenduak xikatzea baina bideoketan bada parte bat kreatibo adena ere ez enten honbait hasten e, zirelaik proiektuaren konfrontatzen kanpoko begirada batzuekin ikusten duzu zerden den martxan dena, zer den ez dena martxan eta da pixka bat adaptatzea behar bada ezain proiektua bainan proiektuaren aurkezpena mm -hmm. diskurtsoa, e, nola nola komunikatu eta nola salduk akotxertean Eta bon, bakutak badu bere, bere interesa eta aski kreatiboa den uh, prozesua da azkenean eta beraz, postprodukzioarekin bukatzen duzu, be kredituak eginak dira larek. <laughs> Hori ez da detaille bat, ez zaiten izaiten alda, ez <laughs> e, da beti ez gure nehojantzi behar, e, eta proiektuan arabera ez eta nalda laburra godo, luseago, kredituekin bufinetzen da filma, eta gero, kredituak ipatzen duzu larek? Kredituak da jenerrika da itzen dena. Aztapeneko izenak, bukaerako izenak, euh, bon, ba, ez dira, bakarrik esker, bada parte bat eskerrak dira, baina da, izendatzea, filmean euh, parte hartu duten pertsona guziak. Hori bon. importanta da, zenta batzutan, uh, bizikifite pasatzen dira, zinez, iduridu, uh, egin beharreko gauza bat dela, bena, bon, berlindu edendeak uh, irakortzen manimadu edo ez? Bo, importanta da, zenta ustud, parte hartzaideak aian izena ikusten dutera, naizta ainetz badiran, nik maite dut begiratzea beste filmetan eren ork parte hartu <laughs> <duan. laughs> Uh, eta gero oh, bai, badu bere importantzia ere uh, uh, administratiboki ere nahi baduzu uh, ordainduak izan diren jendeak berdira horak agertu eta horak agertzen direnak uh, berdira, berdira um, agertu uh, befinantza menduetan uh, nahi baduzu Bo, dira gauza teknikoetan, ez da biztik interesanta. <gülüyor> bai, interesanta <gülüyor> da. Ez gira huartzeko, filma bat begiratzen. Baina, be, uh, baduzu diru laguntza bat uh, publikoa dena erabiltzeko filmean, eta berduzu frogatu nola erabili duzun, eta erakutsi berduzu jendeak pagatuak esan dizela, eta horretakoak ertzen dira <coughs> kreditu hoietan, eta respetatu er, zitzermen kolektiboak, edo edo arau uh, nagusiak, eta bar, baraz... Parte hori inportanta da, bai parte hartu duten bai gero uh, guk justifikatzeko uh, erakundeetan uh, diru laguntzak. Eta, eta parteidekin ere behar da doztu, bai mauzutere bista bat uh, dirua manduena, uh, koproduktore bat, uh, no noizak ertzen den eta bax. Eta fasi hori finitota, filma uh, finida, bainan uh, filmaren ibilbidea... Uh, Ez da fin, hor oh, hasten oh, da. da. Mm. Hor <laughs> oh, eta bon, normalki, bai eko bai autorea uh, duzu zendaria uh, lehina da, uste du finidera, baina hasten <laughs> da, bigarren uh, fase hori, eta da filmaren uh, Filma publikoaren gana tekartzea. Beraz... Uh, eta horazten da edapen fasea. Bai, zinemageletan, edo telebistan, edo fe lenik festivaletan uh, uh, ibiltzea entzatzen gira ere. Filmaren ezagutarazteko... Uh, Hori erakusleio bat da, festivaletan ba, entzaita. Erakusleio bat da, uh, bai, importantea dena. Ze punturaino, importanta den, uh, usuk aldezkatzen dugu. <laughs> Baina importanta da bezuzendari baten ibilbedaentzat jadanik, ta gero puntu batzu bezala sortzen dituzu e, ibilbide bat egin maila duzu festivaletan ondoko filma ejeskeago egitenako duzu. E, gero bada ekonomimendu bat e, mundu profesionalarena e, be, filmak ikusteko parada e, filma ikusteko parada baimadu festivaletan eta eta parada da ere publiko baten ganateltzeko etzinukena, nukea baitezpa Uh, gurutzatuko uh, beste manera batean uh, munduan zeh hibiltzen direlarik filmak uh, azkenan edatzen da ere uh, zure proposamena beste egi batzuetan beraz, uh, beraz beti badu bere interesa Zubat demora pasatzen da hori, hasi zirenetik diru finantza bendu horien bila eta filma finitu arte, edapena hain zin, pasatzen alda demora initz? Pasatzen alda demora initz. <laughs> Zagadai du, hiru laburte? Dependitzen du, ba, edo gehiago. Edo gehiago? E, gero, formatuaren arabera da, ere, film labur bat denez edo film luze bat, fikizio luze bat denez edo dokumental bat. Erra eh, nahi du, ikusten duzunetik, ez duza arkitua izan behar, ez historiak, ez, ez egiteko manerak, ez... Ez, ba, segur da, pilpilean aktualitatean gai bat landu nahi bali maduzu... Dokumental bat egin behar da egin. Horri da, horri da, edo behar da asmatu nola landu diurztuki ez da hartzeko. Bainan, uh, bo, proiektuak, ez dira sekoan zertuko, <laughs> <laughs> ez bainan... Uh, Ez dute mugarik, nahi baduzu uh, EPE adletik gehiago da, uh, behar ditugu la, tera, bainan, ba bai, dibideaz fikizio batzu luzeak, anteratzeko uh, zaira da, batez ere euskaraz egiten duzularik uh, zaila goda, uh, eta irauten aldu urteak eta urteak bai ikoiztetxearen uh, zaira da baina batez ez ere zailada autorearen zat uh, proiektu horretan sinesten dugu biak, baina berak du uh, ikusten proiektua zaintzinatzen, eta eta uh, maiten ditugu uh, albez uh, gure indar guziak proiektu guzietan, baina uh, batzutan batzu aintzinatzen dira fite eta beste batzu politikeago. egu. Eta pusatu behar dira? Bixlat? Pusatu zer? aintzinatzeko? E, proiektuak? Ba. Bai. Bai, bai. Bai, berdirapusatu, ber pusatzeko ja uh, nahi du ez dut nai sentrala eta saitea itzuri eta gai hori bainan berdira berdugu berdiratu finantzamendok berda dilo eta lakon senta autoreak uh, berdiran du, daidu lanugen egiteko ere eta um, Batzutan deitzen ditugu, ere beste autore batzu laguntzen dutenak idazketa horretan distantziartzen eta proiektua behi, behigituratzen eta bach. Eta hori lanbide bat da. <coughs> eta gero badira hainbat gastu inguruan, berda, ekoizte txea bizire. Eta, eta gero badira bide gastuak, badira entxegoak egiten badira be entxegoetako, berda, materiala edo beste balia bide batzu. Zer dira auge kontuak? Desberdinak dira... Ba, jarrundu desberdinak dira... Eman dizaudu? Uh, Ideea batukaiteko? Ez, film labur bat <coughs> dirurik gabe egite ma duzu da dirurik gabe, bainan diendea pixka bat ordainduz eta materialunarekin honarekin uh, bainan film, filmak eta labur, labur ha eginez behan nahi du dena trinkotuz eta bar hogei uh, mila urutik behiti egitea uh, zaira da Eta uh, gutien-gutiena. Bai, gutien-gutiena. Jari nahizpentsatzen dugun proiektu bati. Baina... Uh, Augekondu auge minimua hafim labur bat entzatean, enuke egiazki behogei mila euro dela. Eta egiten alda eunta mila euro arte. Um, eunta behoitamak mila eurorekin untsazira, eroso lan bai? egiten alduzu. Baina gero dependetzen du, beti e, proiektu bako tsa, beti egiten da fin bat, prototipo bat dela. Baina egia da... Azkenan, proiektu bako txadez behar dena da, dependitzen du, ze duzun eta nola konatu nahi duzun, bali madera efektu bereziak, bali madera, uh, den garaieko jantziak, bali madera, uh, egun figurante, bali madera, bon, azkenan, gastuak sortzen dituzu bereala, eta beraz... Uh... Gastu beltzak. Bai. Istu kutsar batzen. Bai, <Siukut charbatzen>. baina, <laughs> bai. <laughs> <laughs> bai. dependitzen du, eta izaiten aldat, Aldi guziz, berda dena, dena kalkulatu, eh, izaiten alda ondartzan filmatzen duzu, baina nahi duzu filmatu uretik, beraz berda, zakubat hermetikoa eh, dena, kamera sartzeko. <laughs> eh, bon, berala, dira, detaile batzu dira, baina eh, idazketatik aurri ikusten aldiren eh, gauzak dira. Eh, nahi baduzu sua egin. Baina beraz, bah, dira, efektuak, eh, berda... Egexada sua egiteaz? Egitea, bai. Baina eh, z z ere mu profesional batean eta ez filmaketa batean duzenta ber bon, damenak bai etai ber dira baimenak eta ber dira jende bere zitak hortaraako. Mm. egitea jakin berhar da jakin berda den eta eta kontrolatu berda. Plano batetik bestera berdina na zaiteko. Mm. Ma, guk egin dugu yeah, behin, sua egia egin. Uh -huh. <laughs> eta egin geroen sua iltzailekin. Zoin uh, Muga filmean, jautkazta film, uh, nirean film labuxa da. Uh, Kanal du den ikus gaidena, pentsatzen du toino, do pasa dutena, eta, eta, eta begirat, ez dakit toino ikus gaidena, ez egia egin, bainan baliteke baiatz hor uh, egin ginoen uh, proiektu hori berat alesak artean eta ba, ginoen partaidetza bat uh, udalbiltzaren beka bat zerako uh, gauretik sohtuak detzen dena eta partaidetza ginoen uh, angobie ejiko etxekin eta suhiltzailak badetuztenez beran aiekin antoratu ginoen sua baina hmm. normalki efektu berezietako jende <laughs> professionalekin egiten da hmm. Beraz behar da berrikolatu bat batzutan. Film laburretan uh, parte handi bat berrikolaja da. Bai, mm. berrikolaja edo egokitza pena, edo uh, bat gauza batzu. Berda, ikusi nuzerden importante azken ean. Zenta batzutan, uh, fokalizatzen gira, gauza batzuetan... Uh, Iz, eh, dena komplikatzen dutenak eta azkenan plano ez da plano esentziala eta hobea amaitzaain da ja beste leku batean zerbait kondatzen duena in importantgo dena. Beraz hori da filmlabetan gero film luzetan eh, milioi batetik goiti <laughs> fikzioak eh, film luzeak fikzioak eta dokumentaletan eh, proiektuaren arabera baina ne nuke ehun gutxi gura bera laburbiltzeko ehun mila eurotik goiti mm -hmm. Ados. Zona aktualitatea, Garstibeltzarena, bon, lehenik uh, lehen senpeden zinezten uh, orai uh, bidakten ziste? Bai, hori da. Lokalak, ginen, buleguak? Uh, dola uh, bizpairu orte, uh, izak belaen gira uh, bidakten. Beste, uh, ikusentzunezkoan ari diren, beste egitura batzuekin. Beraz, uh, bon, ez dira ainit zoinu, uh, beha gira hori garatzea eta lehen de gehiago ditea hori hati instaratzerat, meinen, uh, Uh, Toki egokia da eta eta atsegina uh, e, sinergik sorttzeko dinamikak sorttzeko uh, kafe harttzen duzurarik uh, zure proiektuaz mintzatzen dira dura Ideak sorttzean ergakin uh, atera pentsatzen pentsatzean uh, voilà. mm. sinpekin. Haipatuko dugu zuzuen aktualitatea beste pausa bat egiten dugu hau beste filma batetik ateratzen duzuen uh, kantu bat. Blonien uh... bai, bai, kantua, bai. Erbiak. Hori da. Eh, bon, eh, maite dutan taldea da badu izigerriko indaja eta freskotasuna handia, eta musikario onak dira, beraz jatzartzeko uh, goizuntan. Hale, Kati Pozori kautatu kantua. Erbiak, Lugpeko txeko bidian, erdian, iztariak lanian Dene karmak besapian, geldian, yup, xararekin agapakan yup, Erbi guziak tajabatan mendian, unpez unpez apartakan Erbi enbilagun xutan, erbiak yup, La esterka erjian, yup, lugpeko txeko bidian, erdian, yup, iztariak lanian Lugpeko txeko bidian, lugpeko txeko bidian Denek denn ich hab's gepackt, ja Hop, schall ja de Kinnra packt, Babaju. Hop, ich bin unsagter habt am denn Hop, bist ein besser packt gar, Hop, ich bin wie Laxtekat egian Luzpeko txeko bidian Erdian Hiztariak lanian Dene kajmak besapian Geldian Xare adikina japakan Erdiguziak lakabatan Lendian Puntrez, puntrez, apartak Bainole filmarekin, eh? sortu zen blon taldea, herbiak hautatu tatu duzu kati. Maite dut zu, ba, blon taldea. Bainole hori da, bai, haipiatu duzu filma, da Bainolet filmaren uh, soinu bandako uh, kantu bat. Eta, uh, bo, maite dut kantu hori ere uh, gaia haitzen itzengatik herbi biri buruzko uh, kantua dela entzuten ah, <laughs> baita. bai. <-ka>. Hori <laughs> bai. da. Untxa, azken uh, minutuak behititugu, uh, beti gaztibeltzako uh, ekoizleden kati posuridekin girela, eta behar zuen aktualitatea ipatzeko, lehenik, uh, oesan hasizitea ipatzen enorzin ez den gaztibeltzan momentuz, uh, nolako ekipatuzie? Uh, ustean, haipatu dituztenak, dira, sortzaileak uh, sortu ginuen beraz, um, bost pertsunaren artean. Uh, Beste, be beste lau bazkideak parte hartzen dute proiektu orokogean baina um, egunerokoan ni uh, uh, ninzen zonbait uh, denboraraz uh, ekoizpenaz uh, okupatzen zena, orain bi ira ekoizpenean hodaileetai uh, berazategieti ari gira hortan. Uh, eta batugu lankide bat ere ez ditsu barbaz uh, banaketa sarduratzen dena. Em, um, beraz ara bai tugu biscialak direnak targeekin lan egiten dugu baina fiska uh, bat separatua da ere lan aldetik eta hiruak gira egunerokoan uh, bulegoan. Uh -huh. Gio, badira, sukugailua bezalako taldeak sortu zirenak ere, horren uh, barneziztera edo gaztibeltza aparte da? Sukugailuan uh, kide dira uh, pertsonak, segiturak. Eta mm. ni kide naiz sukugailuan, uh, bai, uh, bueno, beste hama uh, laukiterekin, doa mairukiterekin sortu ginoen, eta horrein harri da umditzan. Sukugailu uh, alkartean dira, ikutsen zunezkoan, diran uh, profesionalak, sailez uh, behdinetakoak datse e, schotxailetik e, telebista eta sinema pasatuz e, pasa banaketa teknikari eta beste, beste postu batzuetatik orain aurkitzen ari dira shaileko e, profesional kat, kateko profesional guziak. eta helburua da euskal sinemaren bon, sinemaren eta batez ere euskal sinemaren garatzea iparraldean eta ezagutazartea Uh, eta parada da ere sinergiak sortzeko gure artean eta um, eta partekatzeko jaitatate uh, eta informazioak. Mm, eta zin egle gehiak edo hammaturak ere laguntzea, formakuntza bidez eta Ba dira ulako hori uh, dira batzu sortzen direnak? Bai, bo, ff, ez da baitizpada salkapenik amatak edo, edo profesional, zen ta ditugu uh, bi, bi egun autoreri uh, zuzenduak direnak, eta gehiago dira hortan ari izan nahi duten pertsonak, eta badutenak jadanik uh, proiektu bat, proposamen bat uh, gogoetatua eta egituratu dena, Ge, badira sinema eskueletatik aldu direnak, badira bat zuochtan ari direnak, baina uh, zaira da autore gisa ochtarik bizitzea, beraz bakutsak badu beste, beste aktibitate bat normalki onduan. Beraz mm -hmm. ez da baita ezpada hasi behien zat, gero uh, sinemaren ezagutarazteko antolatu izan ditu guta ere jakere uh, Eta bon, hainbat hain uh, aktibitate uh, profesionalentzatere uh, ekoizlean arteko topaketak. Um, bai, ba, guti gura bera, uh, argdatzoien ah, inguruan uh, gituratzen da. Bekikitan uh, bikoizketa tailek bat ere uh, antolatu da edo formakuntza bikoizketaren inguruan uh, atalant sinemagelarekin. Eta ba, la, intzinatzen gira proiektuen eta proposamenen arabera. Mm. Zer gehiago lan egitenuz hemen ipajaldean, baina loturak baitu ere uh, bai. ego eskalegian, eskalegi eh? bai. bai, bai, bai, beti uh, zumbiak bat ditugu ego eskalegikoekin. Mm -hmm. Labian diren uh, proiektu bat zu bat dira? Labian diren proiektu frango bat <laughs> denak labian ditugu mementoan, uh, denak... Uh, idazketa eta garapenaren artiko fase hortan dira, e, janai du bera erigirera um, bilatzen um, laguntzak proiektuan egiteko edo batzu oino idazketan dira justu horretara dueteko beran denak gutxi gura bera um, etapa beraan dira baina batzu bestak baino fitagoa entzinatuko dira, gero hartuko dituztea bera desberdinak berdinak eta bat bai, proiektu frango dokumental batzu e, fikziozko film labur batzu fikziozko luze batzu telebista emankizun bat uh, pixka bat uh, denetatik uh, batzu experimentazioak dira uh, telebista emankizuna bai beste proiektuak uh, kuiko gero kanalduk hautatzen ditu proiektuak dealdien bidaz, eta aurkeztu behar dira eta hautatu izan beraz ez auutzuino egena Es espero dut baiz, Baan ez dakiitoino. Baitu gu proiektu... Frango eta eta edejak tare gira eksperimentatzen ere ohurteri bista gero film la badugu animaziozko film la proiektu bat ere eta preste proiektu arabera gustatzen za ukurarik proposamena hortan sartzeko ta eta engaiatzeko zaimaiturtenzat proiektuetan Uhum. eta enzineko istuak direnak ono ikusgai dira, e, ze bizira upen dute? Eh, uh, bai, enzatzengira bicia filmaren biciaren uh, luzarastea beti, uh, ba Adidas filma dias uh, datu ginuan uh, diasko txilian eta uino uino badira proieksio batzuantoratzen ari direnak udantako eta ba, hola Usu labuxa da film baten uh, bizia uh, edapenean, baina nintxatzen gira orgen uh, luzaraztea. Uh, izan daire, Ximinoa filma, dibedaz, uh, uh, itziak lehman zena, orzantolatu uh, ditugu proiektzio batzu bere dokumentalarekin, olatuak dokumentalarekin, badira, ino somait proiektzio. Uh, Publizitatea ginen dut, gure esare sozialetan badira data guziak uh, ikus beraz... Uh, Begiratu eta eta hurbildu uh, eta hor adibila sola toak uh, dokumentala lekin chiminoa ola toak esginun gukeko eti hmm. eta chiminoa naginuan publiko rengan ate larasi pantailan mundietarat beraz uh, proposamen bate egin dugu bifilmekin uncha bade segi tucha de sozialetan gastibeltza ora dena jakinduzue eh? mirisker tipo soliu soliu eta engi ski bideon gastibeltzari bai mirisker